Con sal. De Jack London. Aceasta este o înregistrare lectură audio.ro. Partea 5-a, capitolul 1. Calea cea lungă. că plutește în aer. Colț alb simțea că nenorocirea se apropie, mai înainte de a fi avut vreo dovadă palpabilă. Își dădea seama în chip nelămurit că îl aștepta o schimbare. Nu știa cum, nici de ce, totuși presimțea că ceva se apropie și aceasta din însăși purtarea zeilor. Fără să-și dea seama, ei strădaseră intențiile față de câinele lup, care îi dădea târcoale prispei și care, deși nu intra niciodată în colibă, Știa ce se petrece în mintea lor. Auzi?" exclamă într-o seară la cină dogmășerul. Whedon Scott ascultă. Primușă se auzi un scâncet slab, neliniștit, ca un suspin, abia perceptibil. Colțalb începu apoi să adurmece îndelung, până ce se asigură că zeul lui era tot înăuntru și că nu plecase de acolo un chip misterios și singur. Câinele ăsta cred că simte ce ai de gând." zise dogmășerul. Whedon Scott se uită cu ochii aproape rugător la tovarășul lui, deși cuvintele îl dezmințeau. Ce treacu să fac cu un lup în California?" întrebă el. Așa zic și eu," răspunse Matt. Ce naiba să faci cu un lup în California?" Răspunsul nu-l mulțumi însă pe Whedon Scott. Părea că celălalt îl privea destul de nencrezător. Câine albilor n-ar putea să-i țină piept," confirmă Scott. L-ar pe loc și chiar dacă nu m-ar zvânta în procese de daune, autoritățile mi l în orice caz și l-ar electrocuta. Eu un ucigaș în toată puterea cuvântului," remarcă dogmașerul. Whedon Scott îl privi bănuitor. No, e cu neputință așa ceva," făcu el hotărât. N-o să meargă niciodată," în cuvință Matt. Ar trebui să angajezi un oraș special ca să aibă grijă de el. Bănuiala celuilalt se spulberă, dădu din cap înveselit. În tăcerea care urmă se auzi scâncetul slab, aproape ca un suspin, lângă ușă, apoi adulmecatul prelung cercetător. Fără doar și poate să rimet, câinele ăsta știa al naibie de multe lucruri despre dumneata. Scott îl privi țintă și răbufni furios. Să le ia dracu pe toate, mă auzi? Știu eu ce am de făcut și cum e mai bine." Și eu zic tot așa, numai că... numai că... numai că ce?" îl întrebă Scott, iritat. Numai că," începu dogmașerul cu blândețe, dar se răzgândi, fiind și el cuprins de supărare. Ei, nu trebuie să te aprinzi chiar așa pentru nimica toată. După felul cum te porți, ar zice că nu prea știi ce vrei." Uite-mi scot rămas în cumpă în o clipă, apoi adăugă pe un ton mai stăpânit. Ai dreptate, Matt. Nu știu nici eu ce vreau. Și aici e buba. Dar la drept vorbind ar fi de-a dreptul caragios să car câinelă ăsta cu mine." Îi zbucni el din nou după un răstimp. Și eu spun tot așa." Se auzi răspunsul lui Matt și din nou stăpânul nu se mai arătă tocmai mulțumit de el. Dar de unde dracu știe ăsta că pleci?" Mă tot sâcă e chestia asta, continuă cu naivitate Dagmășerul. Asta mă întreb și eu, răspunse Scott, dând trist din cap. Venia poeziua când, prin ușa întredeschisă a colibei, colț alb zări pe jos geamantanul cu pricina și pe dascălul iubirii împachetându-și lucrurile. Apoi începu un dute vino și în atmosfera, o dinioară atât de liniștită a colibei, Domnea acum o tulburare, o agitație și o neliniște ciudată. Fără îndoială că aceasta era o dovadă și conț alb o simțise. Acum se gândea la ea. Zeul lui se pregătea să fugă din nou și cum nici altă dată nu luase cu el, se putea aștepta să lase și acum singur. aceea colț alb străpunse tăcerea cu un urlet prelung, un urlet de lup. Era e doma urletului de odinioară, când fusese mic și fugise din Wild înapoi în satul care nu mai exista și din care nu mai găsise decât o grămadă de resturi, mărturia locului unde fusese tipia lui Castor Cenușiu. Ca și atunci își a ținti botul spre stelele reci, împărtășindu durerea lui. În colibă, cei doi bărbați tocmai se culcaseră. Știi că iar nu mai mănâncă nimic?" răspunse Met de sub pătură. Din celălalt colț al udăi, unde se afla patul lui Whedon Scott, se auzi un bombănit și un foșne de pături. După cât de nenorocit a fost data trecută când ai plecat, nu m-ar mira acum să și moară. Din celălalt culcus se auzi o mișcare plină de nervozitate. Dar mai taci odată, strigă Scott prin întuneric. Ești mai cicălitor decât o femeie. Așa zic și eu, răspunse Dagmasharul, iar Whedon Scott nu-și de bine seama dacă celălalt chicotise pe înfundate sau nu. În ziua următoare, neliniștea și neast împărului colț alb crescură și mai mult. Se ținea pe urmele stăpânului său Ori de câte ori acesta părăsea coliba, iar când era înăuntru, dădea mereu târcoale pe prispa din față. Prin ușa deschisă putea să zărească bagajele de pe jos. Lângă geamantan se mai adăugaseră doi saci mari de pânză și o cutie. Matt înfășură păturile stăpânului și șuba într-o mică prelată. Urmărind toate aceste pregătiri, Colt Albu scoase un suspin. După aceea sosiră doi indieni. Noi scăpă din vedere, în timp ce încărcau bagajul pe umeri și nici apoi când, însoțiți de Matt care ducea așternutul și o valiză, o luară în josul dealului. Colț alb însă nu urmă, stăpânul lui era încă în colibă. După un timp, Matt se-ntoarse. Stăpânul ieși în prag și îl chemă pe colț alb înăuntru. Vehicul de tine, izise el cu blândețe, scârpinândul după urechi și bătândul ușor pe spate. Eu plec la drum lung, bătrâne, acolo unde tu nu mă poți urma. Hai, mai mărui o dată, ultimul mûrێi de bun rămas. Colțul nu vru să mûrێe. În schimb, după ce o aruncă o privire cercetătoare, dar plină de o nesfârșită căldură, se lipi de el îngropându-și capul între brațul și trupul lui. O auzi cum șuieră?" strigă Matt. Dinspre Yukon se ridică mugetul răgușit al sirenei de pe vas. E timpul să te grăbești. Ai grijă de încuie ușa din față. Eu o să ies pe din dos. Hai, dă-i drumul." Amândouă ușile fură trântite în același timp, iar Wigan Scott îl așteptă pe Matt care trebuia să dea ocol colibei. De după ușă răzbăteau scâncete slabe și suspine.! Apoi se auzie un adulmecat prelung, adânc. Să ai mare grijă de el, Matt," îi zise Scott, când o pornire în josul dealului. Să-mi scrii cum îi mai merge." Bineînțeles," îi răspunse dogmașerul, Dar stai! Ascultă puțin!" Cei doi oameni se opriră. Colț alb scotea urlete tânguitoare, așa cum urlă câinele la moartea stăpânului. În glasii se deslușeau o durere fără margini, iar urletul îi se prăvălea în șuvoaie nesfârșite care sfârșâiau inima, apoi se stingea într-un suspin de o jale tremurătoare, pentru ca să-i zbucnească iarăși mereu mai îndurerat. Aurora era primul vapor din anul acela care pleca dincolo, iar pe punțile lui se înghesuiau aventurieri în căutarea norocului și căutători de aur ruinați. Și unii și alții erau la fel de cuprinși de aceeași frenezie de a părăsi locul acela, pe cât fusese ră la început venind acolo. Lângă pasarela vaporului, Scott îi strângea mâna lui Matt, care se pregătea să coboare pe țăl. Dar mâna lui Matt se lăsă deodată moale în strânsoarea celuilalt, în timp ce privirea îi se aținti spre ceva care venea din spate. Scott se întoarse să vadă. Pe puntea la câțiva pași mai departe de ei, ședea colț alb care se uita la ei cu o privire înflăcărată. Dogmașerul slobozi printre dinții o înjurătură speriat. Scott rămase încremenit. Ești sigur că ai încuiat ușa din față?" întrebă Matt. Celălalt dădu afirmativ din cap și întrebă Dar pe cea din dos?" Te cred și eu?" se auzi răspunsul enervat. Colț alb își lipiu urechile gudurându-se, dar rămase locului fără să încerce să se apropie. Trebuie să-l iau cu mine pe mal." Met făcu câțiva pasi pe colț alb, dar acesta o zbughi. Dogmașerul se repezi după el. Colț alb se pierdu printre picioarele oamenilor. Fofilându-se pe unde putea, dând-o col sau luând-o pieziși, el alunecă de-a lungul punții, zădărnicind strădania celuia care voia să-l prindă. Când însă dascălul iubirii vorbi, colț alb veni la el și-l ascultă fără trâcnire. Nu vrea să vină la mâna care i-a dat de mâncare în toate lunile astea, murmură dogmășerul mâniat. Și apoi, dumneata, dumneata nu i-ai dat de mâncare decât în primele zile, când te-ai împrietenit cu el. Al dracului să fiu, dacă înțeleg eu, de ce-i trece prin cap că dumneata e stăpân. Scott, care îl pe colț alb, se aplecă deodată asupra lui, descoperi niște tăieturi proaspete pe bot și o rană între urechi. Matt se-a plecat și el și își trecut palma pe sub burta lui colțal. Aaaa, de fereastră muitat, uitat! E tăiat tot și crestat pe burtă, pe semne că a trecut cu capul prin geam. Domnezeul meu! Dar Rydon Scott m-ul asculta. Își făcu în minte o socoteală grabnică. Sirena aurorei anunță pentru ultima oară plecarea. Oamenii se grăbeau pe pasarelă spre uscat. Matt își desfăcu bazmaua de la gât ca să lege pe colț alb, dar Scott îl prinse pe dogmașer de mână spunându-i Rămâi cu bine, Matt, bătrâme, să știi că nu mai ai nevoie să-mi scrii despre lup. Vezi, îl... Ce, izbăunic dogmașerul, nu cumva vrei să zici? Chiar așa, ține-ți bazmaua, am să scriu eu ție despre el. Matt se opri la mijlocul drumului, pe pasarelă. Nu știu dacă o să poată îndura clima, strigă el spre bord. Poate doar să-l tunzi când e cald. Pasarela fă ridicată și aurora se dezlipide de țărn. Scott mai făcu un ultim semn de rămas bun cu mâna, apoi se întoarse și se aplecă asupra licolț alb care stătea lângă el. Acum mă a afurisitule, mă râie, zise el, lovindu-l ușor cu palma pe cap și scărpinându-l între urechi, pe care colț alb și le lipise de plăcere.